Атож, герой мій не цурався чорної роботи, чим прислужився розвитку різних жанрів образотворчого мистецтва. Ах, читальники мої, милосердні! Бачу достеменну я ту весну 1914 року, коли підлітком Смаглій переступив поріг іконописної майстерні Софрона Свавільного. Перш ніж пустити хлопця у святую святих приміщення, де чаклували над дошками личники, майстри, що надавали обличчям Спасителя та Богоматері вигляду вічної доброти й вічного суму, де світники залишали на гематіоні Спасителя і мафорії Богоматері ніжну заплутаність фалб де травники виводили барви небачених небесних трав та квітів, Софрон Свавільний послав підлітка на сорокаденний піст, аби тіло своє і душу підготував до зустрічі з вищим духовним світом краси, просвітленим поглядом, аби уздрів те, чого ніколи не побачить єропільське міщанство і купецтво, залиті свинячим салом вуха. Я вже чую застережливі голоси деяких правдолюбців, які, виходячи із найліпших, близьких, зрозуміла річ і нам заложень боротьби з релігійним дурманом, висловлюються у тому смислі, що, мовляв, а чи варто згадувати про цей епізод у житті нашого митця? котрий потім і сам стидався своєї причетності до справ духовного мракобісся. На голосиці я дам таку відповідь. Не втікайте від свого минулого, громадяни. Не вбивайте у собі своє минуле, хоч би яким маловартісним та помилковим воно сьогодні вам здавалося, бо хто знає, яким світлом освітить воно ваше життя завтра чи позавтра. І ніколи, любі шанувальники мистецтва, не забувайте, що людина без минулого все одно, що річище без води, висохле, порепане дно, яке не відає, задля чого воно існує, задля якої спраглої землі, задля якого моря. Грають сумні сурми Над Ярополем. То вітер холодний, Зимовий свище. Смертю героя в боях У районі Мемеля Загинув за віру царя і вітчизну Батько Смаглія. В офіцерському клубі П'яні пане-офіцери Розповідають непристойні анекдоти Про матінку царицю. Вже хліб Подорощав і проглянули перші кістляві провіщуни майбутнього мору, від жебраків і калік вбогих чорним став майдан коло Микільської церкви. Скоро вже скоро ревітимуть на Україні гармати. А наш костробатий парубок вчиться старанно накладати рум'янець на щоках, шиї та підборідді угодників, оживляє їхні лиця тонкими світлами, і кладе чисті білила довкола зіниць, від чого смутком і тривогою повняться погляди святих Миколи, Василя, Кузьми, Дем'яна, Лавра, Євдокії, котрі народжуються в році від початку нової ери 1917-му. Побалившись гарно оживками, від яких обличчя стають рельєфно карбованими, та, поклавши під волосся, грой наш ліпить листовим золотом одяг, робить з м'якуша свіжого житнього хліба кулячку і перекочує її по золоту. А як забере вона шляхетні дрібні аркушики на себе, тоді котить її по дості, прописаній зіллям. Ікона пахне смашно пампушками з часником, Зілля ж боготується з часникової м'язги. Нарешті до останнього таїнства Причащається наш смаглій. У свіжій сиротці травами пропахлий, Софрон свавільний, а борода у нього, Як у Хемінгуєя, з відомого фото На обкладинці журналу «Лайф». Кладе руку на плече під майстрове, і тихим голосом рече Ікони треба оліфити після Пасхи Воскресіння Христова від місяця квітня до місяця липня, обравши для того сяючий час, коли повітря стигне, і місця треба знаходити затишні, щоб не комарні і не вітряні були, щоб оліфа всякла і фарбам прозорої краси додала. Та не довелося нашому добродіїві прооліфити перші свої творіння. Довго чи коротко розказувати, а життя Єропільське, а з ними життя смаглія, виколілося з тихих стежок на дорогу небаченої високості повернувши. То не сурми небесні сурмлять,